Čitanje svijetog evanđelja po luki. Slavne bjero, slavne slavne bje, Reče gospod priču ovu neki čovjek s gotovi veliku večeru i pozva mnoge i u vrijeme večere Posla slugu svojega da kaže zvanicama, Dođite, jer je sve gotovo, I počeše se svi redom da izgovarati, Prvim, Prvimu reče, Kupih njimu i moram izići da je vidim, Molim te, izgovori me. A drugi reče,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 Teško vama, književnici i fariseji, što zidate grobnice prorocima, a vaši su i koci pobili, Vidakle, dakle svjedočite i dobravate dijela otaca svoji, jer i koni pobiše, a vim grobnice zidate. Zato i premudrost Božija reče... Poslaću im prorok i apostole, i od njih će jedne pobiti, a druge protjerati, da se ište od roda ovoga krvkusu sviju proroka, prolivena od postanja svijeta, od krvi avenjeve sve do krvi Zaharije, koji pogibe između žrtvenika i hrama, Da kaže vam, iskaće se od rog, roda ovoga. Teško vama, zakonicima, što uzeste ključ od znanja, sami ne uđoste, a one koji bi ušli spriječiste. A dok, dok im ovo govoraše, počeše književnici i fariseji, žestoko da ga napadaju. I da navaljuju raznim pitanjima, vrijebajući ga i tražeći, ne bi li što ulovili iz osta njegovi, da bi ga okrivili, kada se međutim sabra na hiljade i hiljade naroda, da stadoše gazeti jedni druge, poče govoriti najprije učenicima svojim, čuvajte se kvasca, Fani jer je to lice merije. Svala <tripti> tebe, sina im što god ima posuva koji od nas zahtijevaju posebnu pažnju rekli bismo specijalnu pažnju hirurg Prije nego što će doći u operacijonu salu i uključiti se u jedan vrlo ozbiljan problem, mnogo mnogo ozbiljan, čak i njegov doživljaj nije potpun jer problem je mnogo ozbiljniji jer u pitanju je čovjek čudesno biće Bogom stvoreno koje u sebi, u svom tijelu nosi besmrtnu dušu, vječnu dušu. Tako da skauper, kad se približava tkivu, oboljelom, on prilazi i nečijoj vječnosti. Ali iako ne razmišlja na taj način, hirurg, iako je sa svojim kolegama razgovarao, dolučkovao, razminio neka mišljenja, čuo se sa svojom porodicom, razgovarao sa sinom, ženom, majkom, prijateljima. Kad uđe u operacijalnu savu, mora da ima specijalnu pažnju. Mora da bude usmjerena problem i ništa drugo da mu se... Ne približi. Hirug na takav način, a i drugi koji se bave raznim drugim poslovima, treba u izvjesnom trenutku da imaju veliku pažnju. A mi, braće i sestre, pravoslavni hrišćani, kad uđemo u sveti hram, Na svetu i božanstvenu liturgiju, bez obzira šta smo radili juče u toku dana, bez obzira šta smo radili jutros, idući ka svetoj crkvi, bez obzira na razgovore, planove, sve ono što život traži od nas i što ne možemo da ignorišemo i da odbacimo u potpunosti. Ipak... Kad uđemo u sveti hram, kad uđemo u prostor tajne, svete te tajne i sve liturgije, od nas se zahtjeva velika pažnja. Ili, kako reče jedan od naših episkopa, pilotska koncentracija. Jer krećemo se svetim stazama, Krećemo se kroz vrijeme, ulazimo u vječnost i pristupamo samome gospodu. Samome, jer je zaista on, ali nikad samo, jer uz njega su uvijek oni koji svoje postojanje ne mogu da zamisle bez njega. Mislimo na svete angelske sile, mislimo na svete otce i svete majke, svete mučanike, mislimo na majku Božju. Njihov život je nezamisliv bez prisustva Božje. Angeli bi, braći i sestre, svi, u jednom trenutku izdahnuli kad bi gospod nestao iz njihovog života svi bi umrli svetitelji bi umrli izdahnuli bi kad bi gospode izgubili samo na jedan jedini tren da ne govorimo o majci Božjoj da ne govorimo jer nismo ni dostojni da govorimo o njenoj ljubavi prema njenom sinu i Bogu. A i mi, pravoslavni hrišćani, pozvani smo da svoje živote uredimo uz pomoć blagodati Božije na takav način da ne možemo da postojimo bez Boga. Da ne možemo da funkcionišemo bez njega, bez njegovog prisustva u našim dušama, u našem srcu. A da bi do toga došlo, a može da dođe, da može da dođe, to nam potvrđaju sveti oci, braće i sese, ne jedan ili samo nekoliko njih nego ogromno mnoštvo svjedoka. Evo uzmimo samo da ne idemo da daleko, uzmimo one koji danas ovdje stoje sa nama u hramu. Istina ne kao mi, kojima je teško da stoje, koje kičuma boli od udobnih cipela, ko je hladno iako imaju i jakne i kape i šalove i rukavice i jedan džemper i drugi džemper i vunene čarape i zagrijane kuće nego smo tu u hramu gdje su prisutni sveti mučenici i guman paisije djakon avakum i ostali Mučenici Beogradski Ne stoje u hramu Nego na, na zimskom danu Na vrlo niskim temperaturama Vrlo, vrlo niskim temperaturama Prvo okovanju lance Bez vode i bez hleba Ne jedan dan Nego dugo, dugo vrijeme A onda, posle svega toga Nabijeni na kovac Svaki od njih Kovac kroz kičmu Stoje U prisusu Božijem Stoje na svetoj liturgiji I punu pažnju imaju Ne padaju duhom, nego postaju besmrtni. Od tog trenutka njihov život, njihovo postojanje prožeto je vječnošću, odnosno samim Bogom. Iako je postradao u Belgradu, evo ga i ovdje u našem hramu, u prirodnoj veličini, džakona vakuma ovdje kod svete proskomidije, kao đakon stoji i dan danas saslužuje sveštenicima kad pripremaju svetu tajnu, kad pripremaju hranu za narod Boži, nebeski hleb, nebeski zalogaj, raduju se kad ljudi postaju bogovi Kad postaju besmrtni, raduju se kad svoje živote mijenjaju, preobražavaju. Raduju se kad vide da je Gospod postao centar života čovječijeg. Raduju se kad vide ljude kako ne mogu da se snađu bez Boga. Raduju se kad vide ljude kako ne žele život bez Boga. Raduju se kad vide ljude koji ne žele života izvan crkve, koji ne mogu da zamisluje život bez svete liturgije, koji umiru bez svetog pričašća i bez volje Božje. Raduju se. Raduju se našem vaskrsenju, raduju se našem oboženju, raduju se našem spasenju. Da se obradovati i našem, To da vidimo. Postoji ogromna mogućnost da se ne obraduju. I velike su šanse da se ništa od toga neće desiti sa ovim rodom preljubotvornim, grešnim i rasijanim, koji veću pažnju ima kad treba da griješi, koji veću pažnju ima kad sluša, Glas ovoga svijeta, a kroz glas ovoga svijeta čuje se glas knjeza njegovog, to je satane, njegov glas vrlo pažljivo slušamo, njegovu muziku vrlo rado primamo, njegovu poeziju na pamet znamo, njegovu umjetnost cijenimo, I vrijednosti ovoga svijeta poštujemo, a pažnju prema riječi Božijoj, prema crkvi svetoj nemamo. Nemamo nikakvu pažnju, a kamo li pilotsku koncentraciju, koja je neophodna za život u crkvi, koja je neophodna za vrijeme svete liturgije. Da jeste tako, to možete svi da potvrdite jednoglasno. Če nam je pažnja za vreme liturgije? Če su nam misli? Če su nam želje? Šta mi hoćemo? Tu smo pred samim Bogom, svedržiteljem, koji zmije pretvara u zlato. Ne on, nego njegovi svetitelji, sveti Spiridon, zmiju pretvara u zlato. Šta si se zgrčio, hrišćanine, ti sin Boži, a što jurcaš za malo grumena, zlata, što život prodaješ zbog malo novca? Pogledaj, svetitelja, što radi, zmiju u zlato pretvara. Kišne kapi mogu u zlato da se pretvore, rijeka može da se pretvori ili u krv, ili u zlato, ako Gospod zapovijedi. Kame može se pretvoriti u zlato? Gospodu je sve moguće, braću, i se šta ti tražiš? Šta je tvoja najveća želja? Da vidimo, da čujemo. Kaže, izrazi. I kakve su naše želje? A naše želje oblikuju naše života. I sve to, samo zbog toga, čita... Tvoj život si uložio u to, tvoju dušu, vječnu dušu, uložio si u to, pađećeš sa tim, koliko će to da traje? I koliko ćeš sam trajati sa tim? Vrlo kratko, od ovog trenutka, braćo i sestre, a da to radimo ubrzano i da se pokrenemo vremenom i da krenemo sto godina u naprijed. Ne samo mi, nego svi ljudi koji od ovog dana žive na zemlji, uključujući one koji su se jutro ili sinoć rodili za sto godina, ne bi bilo nikog od nas. Svi bismo Umrli. I ako bude toliko vremena, ako ga gospod bude dao, svi ćemo i umrijeti, bez izuzetka, svaki od nas, uključujući i djecu. Za sto godina neće nikoga biti od onih koji su danas na planeti. Smrt će ih sve polomiti, sve. Najveći broj mnogo prije, ali dali smo 100 godina da bi bili sigurni da će biti tako. I šta mi radimo u tom okviru od 100 godina? Ponavljamo, to je maksimum, mnogi neće imati toliko, mnogi će imati samo pola od toga, neki ni toliko. I šta smo uradili? Ajde da vidimo, u šta život uložili. Ili smo se možda pomirili, umrijeću i kraj, Ali takav čovjek ne treba da bude u crkvi. Ljudi koji su se pomirili sa smrću, oni nisu u crkvi. Oni su danas odsutni. Nema takvih u crkvi. A i mi, braćo i sese koji smo ušli ovdje, treba sebe da povjerimo tim filterom smrti. Jesmo li mi baš sigurno, Riješili taj problem ili smo li ozbiljno počeli da se bavimo njima? Imamo li rešenje? Da li imamo rešenje? To je ozbiljno problem, obratite pažnju. Nema ga niko. Evo, pozite, krenite, ostavite malo kredite, puste kredite, pustite stan, kola, pustite dužnike... Nego pođite negdje, tražite da vam riješe problem smrti. Kažite, bogestan sam, ali ne tražim iseljenje. Bogat sam, ali ne tražim više. Siromašan sam i strpjeću, nego mi nešto drugo treba da mi pomognete. Umrijeću. Danas, možda sjutra... Možda bilo koji dan, može li neko da mi pomogne da ne umarem? Da živim vječno, ja bih vječno da budem živ. Baš ja, ne posle da živim u nekom drugom, da živim na petom spratu, a živio sam na drugom. Nego ja da budem vječno živ, može li neko da mi pomogne? Pitajmo broći, da se slobodno. Nemojmo da se stidimo. To je ozbiljno pitanje. pitanju. Pitajmo bilo koga od ovih koji danas pokušavaju da nam riješe život. Pitajte. I niko neće dati pozitivan odgovor. Ako ga da, neće dati istinu. Jedini koji može da nam pomogne, jedini koji može da nas učini vječnim, jedini koji može da nam da silu jaču od smrti jeste gospod naš Isus Hristos Sveta liturgija i sveta pravoslavna crkva ona nam to donosi braće i sestri ona želi da nas obraduje na onom mjestu gdje sve radosti prestaju nedelja je dan vaskrsenja I gospodi crkva sveta hoće da nas nauče da se tom prazniku radujemo i tom događaju, a ne sujeti ovoga svijeta i kratkim i lažnim zadovoljstvima, sitnim sujetnim praznicima, da nas nadakne velikom istinskom radošću. I zato je ona temelj svog radovanja postavila u grob. Sjeme vječnoga života u grobu posijava. Zašto? Zato što se sve do groba i u grobu završava. Zato što u grobu nema više radosti. Zato što u grobu niko više ne pjeva. Zato što u grobu sve obmane prestaju, sve lažu. Postoji samo carstvo smrti, a gospod želeći da istakne barjak vječnog života, da nam da vječni život, počinje od groba. Ali se ne završava, braće i sese, sa grobom i smrću, nego sa vaskrsenjem, sa ustajanjem iz mrtvih. Vjerujemo li mi da je Gospod naš Isus Hristos ustao iz groba, da je vaskrsao treći dan kao čovjek u našoj ljudskoj prirodi, sobom Adama podigao iz mrtvih, kroz svoje vaskrsenje potencijalno dao vječni život svakom čovjeku. Pazite, crkva govori i nudi ono što je Bog donio na zemlju. Zato je potrebna velika pažnja, braće i sestre, ono što smo rekli na početku, zaista je tako, velika, pilotska koncentracija. Nemojmo ovdje da budemo sa pažnjom, sa rasijanom pažnjom, rasijanim mislima, to je smrtna opasnost. Vjerujte, biti rasijan liturgiji, to je smrtna opasnost. I zato se demoni da nam misli, misli rasiju za vrijeme liturgije. Vi to iz iskustva jako dobro znate. Možda ne znate ko to izaziva. Treba da znate da demoni preko naših strasti i strasnog načina života ne dozvoljavaju čoveku da bude fokusiran. Sad ne govorimo o pracenju liturgije od početka do kraja. Mi smo mnogo daleko od toga i mi smo svjesni toga. Ali želimo jedno, želimo da se pripremimo, da makar čujemo riječ Božiju i da povjerujemo da nam se zaista obraća Bog koji je vaskrsao iz mrti. koje je vaskrsao iz mrti da bi nama obezbijedio vaskrsenje i život vječni, neprolazni, netroležni. I kao što kaže naš sveti otac Vladika Nikolaj, Nemoj da čekaš Smrt da dođe po tebe Idi ti po nju Nemoj da čekaš Da te ubode Oštricom Nego je zatupi prije Nego što te ubode A kako ćemo mi Kojom turpijom Kojom snagom Saviti tu oštricu Koja je probila glave Braće i sestre Mnogih careva Mnogih naroda Tolika carstva je obaljila do sad, tolike ljude, tolike veličine. Evo vidite i sami, svakog dana nekog obali, nekog zgrabi. Bez obzira koliko on bio bogat, koliko on bio pametan, koliko on bio snažan, koliko on bio cijenjen. To se nje ne tiče, ona ruši, grabi. I kolike je do sad zgrabila. A kako, sveti oče Nikolaje, kako ću ja na nju? Ja sam neuporedilo slabiji, siromašniji. Ne mogu ja, vidi, nije mogao ni on. Kako ću ja na smrt da krenem? Mene su naučili da o njoj ne smijem da razmišljam. Meni niko nije govorio da to može. Rekli su mi, čuti i umiri. Čuti i umiri. Evo ti uči malo školu, idi malo skijaj. Pjevaj, plivaj, nešto radi, zaradi, razradi, umnoži, uzmi penziju, stekni penziju, to je taj model. Završi školu, radi malo, stekni penziju i umri. To je model ovoga svijeta. A ovo što si stekao, naći će se neko, uzeće, rodbina, prijatelji. Opština u svakom slučaju neće više biti tvoje. Ništa od toga, a baš ništa. Sem zvatni zub ili neki kamen, vidimo buše ljudi zube, postavljaju pa neke kamiričke važda, sve to odneti sa sobom u grob, da se brista ogobanja u mrtvačkom sanduku da iz zuba izbija neki sjaj licam jer je a u crkvi sveti Nikolaj kaže možeš ti to ne sam i ne traži se da radiš to sam nego sa kim pa imaš i Boga se krstio u čije ime se krstio ima oca i sina i svetoga duha pa što se desio u tom krštenju zašto si se krstio ko te tome je naučio ko te nauči da se krstiš a gospoda što zašto se krstiš pa da te od smrti oslobodi u njegovo ime da se obučuješ, u njegovu silu u ime vas krsloga Boga braća i sestra Isusa Hrista u ime oca njegovog bespočetnog dakle nema smrti jer ni početka nema takva smrt a smrt se pojavila braća i sestra sve grijeha A nije smrti bilo. Ono što mi mislimo smrt je i gotovo je mora tako. Se pojavilo posle grijeha, braći se. To je kasnije došlo. To je problem. Ali on može se riješi. Zašto tako tvrdo stojimo na poziciji da je smrt smrt i da nema drugog? Otkud to tako? A zašto ne bi bilo i jeste tako prirodnije da je vječni život? Ovo jeste problem. Ali daj riješit ćemo ga. Pokvaraju nam si aparati, pa ne kažemo je gotovo, je pokvario se i kraj. Razbogin se organ, jetra, bubreze i pluće, pa ne kažemo, eto, razboljali su se i gotovo. Popravljamo, liječimo. Što ne bismo smo popravili i tu situaciju? A možemo, smrt u redu, popravit ćemo. Kako? Pa evo u crti, sve to kreštenje, znate kakva popravka. Sveto kreštenje, to je razaranje smrti, onim pogložavanjem u vodu ime oca i sine i svetoga duha. Znate što se dešava? Umireš i vaskrsaoš. Tog trenutka umro si i vaskrsao si. U ime Božje si se hrstio na svetotajnski, mistični način. Ti si umro, ali umro sa Hristom. Nisi umro sam, nisi umro izolovan. Nijete te ufatio u, u bijegu, nego se stao, došo u ulicaju, stao u ulicaju i se unio i umro u vodi krštenja u ime oca i sina i svetoga duha. Umro, skočio u smrt sa imenom Božijem i izašao iz nje silom vaskrsenja Božije. I od tog trenutka ti si novo biće, Kršten si, ti si novo bići, ali treba ti novi vazduh. Ne možeš više da dišeš stari vazduh, ne možeš više da udišeš kužni zadah svijeta. Ovo što govorimo, to treba govoriti prije krštenja, ali što je bilo, bilo je kršteni sad, nema popravke. Sad moramo ovako kako je. Nakne, da govorim o koje se govore prije krištenja Ne može krišten čovjek više da živi u svijetu, braće i sestri U svijetu, ne misimo u gradu izvan crkve Nebo u svjetskom duhu, svjetskim raspoloženjima To je umrlo za njega, on je umrlo za to A to sve umire, braće i sestre i svijetu, sve umire, to će sve da umre A mi smo kroz krištenje izašli, katapultirali se I nama je potreba novi vazuh, novi život, novi model, nova pravila, nova hrana, nove misli. Znate, no, nova energija, blagodat Božja. Gdje ću je naći? Pa u crkvi, svetim tajnama, posebno u svetoj liturgiji. Zato je toliko važno, to zapamtimo, važno uhvatiti liturgijski ritam. Koliko god nama to u početku bilo nejasno, teško. Jer mi smo teško bolesni, broći i sese, teško bolesni, teško raslabljeni. Povjerujte u to što prije, to bolje. Teška raslabljenost. Ako on se pojave misli da tu ima nekakvog duhovnog života, Znate, neke molitvenosti, molim vas onako ko, ko brat najistrjenije, izbacite to iz glave, uhvatite se za tu istinitu i spasonosnu misel da smo teški bolesnici. I teški grešnici Teški grešnici Teško stanje Teški pacijenti što bi se rekao Mnogo teški pacijenti Jer takav pacijent i takav grešnik On će Boga da nađe U crkvi Osjetiće ih I drugi grešnici Osjetili su Boga Pravednici, molitvenici, znate Nema, oni ne vide Boga Oni gledaju svoju mišljenost Oni slikaju nekakve bogove To su fantazije Nema tu Boga. Taj nikad Boga neće vidjeti. A grešnik, teški grešnik, teški bolesnik osjeća svojom bolešću. Znate, svojom ranom on osjeća prisu svoj ljekara. Osjeća njegovu blagodan. Osjeća kako mu oprašta grijev. Osjeća kako mu bolesti sjeljujev. Pitajte, grešnike je za Boga, a ne pravednik je lažne molitvenike jer grešni oseća na duši ruku božiju kako mu je oprostigao grijeh on boga zna po delu po opitu zato smatramo sebe i grešnicima i bovesnicima i dolazimo redovno na terapije liturgije terapije crkva je terapija plećilište bognica ali ona Ne uvijeći pa da te vrati i opet u neko srednje stanje, nego ona od grešnika može da napravi angela, svetitelja, braćo i ses. To je savršena terapija, savršen je ljekar. Ko nas u crtvi iseljuje? Čovek? Ne. Vog. Vogo čovek, Isus Hristos. Pa kako isljivao bolesnike? Ko ne vjerujemo, ne valja. Ako vjerujemo, da li svarno vjerujemo? Da li vjerujemo da je naš gospod Isus Hristos vaskasao Lazara četvorodnevno, samo na riječ, Lazare, izađu napolje i ustade četiri dana u grobu. Počeo se raspada. Grešnici opa, oprašta, teške grije. Džavol ima zapovjeda da izađu. Slijep ima vid vraća. Sve bolesnike iseljaju svaku bolest i svaku nemoću narodu. Isti je on, braći i sestri, i danas prisutan u našoj svetoj crkvi. Isti je on. Ali dajemo da se dozovimo da svijest da osjetimo svoju bolezi, da je priznamo i da budemo dobri pacijenti. Znate, dobri pacijenti. Nemojmo jedno godišnje na svetu liturgiju. Nemojmo dva, tri puta. Ne Nemojmo nedelju da preskačemo, braći i sestri. Ne valja, vjerujte. Koliko god mi to ne znao, ja ne znam naš narod, od tek se to ta priča o, o, u ovim godinama se vraća narodu. Biti medaljom na liturgiji je mnogo važno, mnogo važno, spasonosno. I svi ćete osjetiti, vjerujte, osjetit ćete, mnogi od vas su već to dobro osjetili u velikoj mjeri kakav je značaj redovnog prisustovanja na svetljim liturgijama. I kakve su posledice Ignorisanja liturgije Kakvi problemi, kakvi poremećaj I kakve bovesti Zato budimo u crk, ali budimo pažljivi Trudimo se, braći i sese Neka bude pažnja sa trudom Prisiljavajmo sebe Nemojmo lako da se predamo A džakonu ovakumu Majka kaže Odreci se Hrista Da su Turci tražili da se odrekne Odreći se samo na riješ Pa vjeroj kako hoćeš Ali onako nek te čuju da si se odrekao A on kaže nosi kolac Preko ramena Kolac na kome će biti nabijeni Mladi džako na vakum. Ponos našeg naroda Mi trčimo futbaleri Rukometaši, odbojkaši To su naši velikani To su dobri momci, braći i sestri Dobri momci, dobri sportisti, dobri ljudi, dobri naučnici, lekari, političari dobri, a na vakum je mnogo iznad toga. On je svetitev, on je mučeni Hristov, on je ponos našeg naroda, naše crkve i zvijezda nebeska. On kaže, neka majko, nam lijekuti falo, Srbij je Hristo ne boji se smrti. Nema ljepše vjere pot Hršćjanske. Majte paziti tu teško iskušenje. Majte ga ne vlači nepokopokoebljiv stoji. Ne momo ni mi da dozvolimo. Ni majkama, ni očevima, ni ti bilo kom drugo,ma kamo li i jeftem pomijesvima i đevolskim nagorima. Da nas odvoje od vjere hrišćanske, jer ljepše nema, da nas odvoje od Boga našeg, jer ljepšeg nema. Od Boga naše koga slavimo i kome se danas poklanjamo i čim tijelom i krlu ćemo se pričestiti. I koga ispovijedamo kao trojicu jednosušnu, životvornu i nerazdjeljivu, Otca, i Sina, i Svetoga Duhav. Amin Bože,